Doncs ara sí, en directe, igual que abans, fa uns minutets, però ara sí, amb la sintonia sonant en directe, quan passen 15 minuts, ai, ai, ai, 15 minuts de les 5 de la tarda. Per tant, a un quart de 6 comencem aquest programa de l'Eco de la Vall d'aquest diumenge 18 d'octubre. L'Eco de la Vall, a Ràdio L'Esplana. Doncs, com us deia abans, no sé si queda algú per aquí esperant que comenci aquest programa. Si has esperat aquests minuts de retard per esperar que comencés l'Eco de la Vall, aquest programa està dedicat especialment per tu. Moltes gràcies per a esperar, doncs, això, que comencés. I, com diuen aquells, més val eh, cordialitat que puntualitat. Així és que en un diumenge em permetreu que arribi una mica tard. Eh, poques vegades, doncs, eh, començo tard. Aquesta temporada estic sent bastant puntual. I, per tant, sense més excuses, us recordo el programa que tenim avui, que és l'àudio de la xerrada La Terra és Viva, una xerrada que es va fer a Núria Social aquest divendres 16 d'octubre a Olot i jo us porto aquest àudio una mica editat perquè tingueu algunes pauses per reflexionar, poder reflexionar i també per acabar d'ambientar d'ambiantar doncs, una xerrada que en fi, que és tot un, tota una taula rodona de luxe perquè tenim a l'escriptora a Laia Llobera, el filòsof i politòleg Jorge Richman, el biòleg i filòsof Andreas Weber, eh, el filòsof també de la ciència Jordi Pigem i qui modera el debat és en Josep Maria Maiarac, que possiblement doncs, el coneixeu perquè és un biòleg ambiental coordinador de l'associació Silena que és d'aquí de, de la Garrotxa. Així és que, eh, en fi, eh, no us Uh, faig més preàmbuls perquè tenim exactament un hora i 33 minuts d'àudio, uh, com us dic, doncs, amb alguna pausa musical i editat perquè el pugueu escoltar bé, algunes lectures molt maques també, donant valor a la cultura indígena en un moment actual on és molt necessari aquesta connexió o reconexió amb la Terra per poder doncs, sortir de, en fi, de la situació de crisi ecològica en la que ens trobem i que, en part, ha causat aquesta pandèmia. Oi? La situació doncs, ecològica en molts àmbits ha fet que sigui possible la, la zoonosi i, per tant, que la pandèmia doncs, encara estigui entre nosaltres i que, com hem dit altres vegades, en aquesta temporada mateix, en altres programes anteriors, no serà eh, l última com tampoc és la, la primera pandèmia. Així és que sense més preàmbuls anem a escoltar ja tot seguit aquesta xerrada només recordar que estem a Ràdio Les Planes al 107.7 de la FM i per internet a radiolesplanes.com Continuem L'eco de la vall a Ràdio Les Planes Quan vàrem saber que, que Faber Llull organitzava aquesta residència sobre l'internatura, eh, aquest neologisme que han creat, i vàrem conèixer alguns dels participants eh, en aquesta residència, eh, vàrem, era un dia que ens vàrem trobar amb Jordi Pigent eh, a prop de Costa Bona, i vàrem eh, pensar que era una oportunitat que podíem aprofitar doncs, per organitzar una trobada, hi un col·loqui més que un debat, podríem dir, compartir eh? Eh, quatre mirades eh, sobre algun tema que tingués interès profund per tots. I se's va ocórrer aquesta pregunta, a la qual intentarem donar respostes. Eh? És viva la Terra? I, clar, és una pregunta, podríem dir, que a primera vista potser en algú li sembla que és com poètica, per dir-ho així, però que per mi que t'aturis, i penso que la presència en Josep Maria Mayarà, que es treu la mascareta, que la duia posada i ara l'escoltarem millor. La presència dels que esteu aquí, penso que demostra que és una pregunta que ressona dins. dins. Quan tures a pensar-hi, dius... Això té implicacions. Segons com responem, té implicacions. En relació amb el sentit de la nostra vida, en relació amb la posició que ocupem en aquest món i la manera com ens relacionem amb tot el que ens envolta. I la veritat és que ens ha sorprès la resposta positiva que hi ha hagut en aquesta jornada i agraïm doncs, a tots els que heu fet l'esforç per ser present i aprofito per saludar tots els que ens estan seguint a través de l'estreaming o que ens veuran en diferit uns dies més tard perquè editarem també un, un vídeo de resum, amb una versió abreujada d'aquestes dues hores que compartirem avui. Tot això estarà disponible en el mateix enllaç eh, a través del qual es pot accedir en aquesta sessió. Elna Bernnades comentava aquests temps de crisi eh, podríem dir una sistèmica, eh, una crisi multinivell multidimensional amb moltes facetes. La crisi sanitària, òbviament, és, potser la cara ara eh, ens condiciona d'una manera més directa, però aquesta crisi eh, se superposa amb la crisi climàtica, amb la crisi de biodiversitat, amb la crisi social, amb la crisi de valors, amb la crisi econòmica. Fi, és això, és una, una gran crisi sistèmica en la que estem immersos i que seguirem el resta de les nostres vides, per descomptat, amb unes incerteses creixents que ens fa eh, o que ens convida, per dir-ho així, a repensar a reflexionar sobre aquells paradigmes, eh, aquells, eh, aquelles escales de valor que han sostingut un desenvolupament que és clarament sostenible i que ara mateix veiem com va, es va, doncs, va, va topant i es va esfondran al mateix temps. Diguéssim. Estem en aquell moment. Hem proposat aquesta pregunta i eh, com a subtítol, la terra és viva, i com a subtítol hem posat perspectives eh, indígenes i contemporànies, no perquè pensem que els indígenes no són contemporanis, perquè ho són, òbviament, com, igual que nosaltres, sinó per remarcar com una polaritat, per dir-ho així, eh, nosaltres quatre no som indígenes en el sentit eh, habitual del terme, però... Eh, Petit parèntesi, eh, vull recordar que l'últim acte en el que vaig ser present en aquesta sala hi havia un portaveu indígena, eh, Calixto Suárez, eh, portaveu del poble Ic o Arahuaco, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, tots quatre hem tingut contacte amb pobles indígenes, amb portaveus indígenes a l'hora de les nostres vides. Ens sembla que és rellevant el pensament indígena, molt rellevant avui dia. Eh. Són les cultures més resilients de la humanitat la resiliència demostra adequació a la realitat. Per tant, allò que ens diuen, allò que els seus testimonis, podem dir els seus punts de vista, són molt dignes de ser escoltats. Però, per altra banda, doncs, nosaltres som persones que vivim en aquest món i tots quatre tenim, hem desenvolupat, per dir-ho així, doncs, eh, respostes, eh, eh, de fet, tant, tant de paraula com per escrit. Les persones que m'acompanyen aquí presentaré ara tot seguit doncs són autors prolífics, a més a més, multifacètics, i, i penso que és això, des d'aquesta contemporaneïtat amb diverses mirades, en diàleg amb el pensament indígena, com intentarem respondre a aquesta pregunta. Permeteu-me breument que presenti a les persones que ens acompanyen. La Laia Llobera, a la meva dreta, és doctora en llengua i literatura catalana, també és llicenciada en traducció, és escriptora de poesia, sobretot, eh, autora de cinc poemaris, els tres darrers dels quals formen una trilogia molt delicada, diria, eh, centrada en el caràcter sagrat de la natura, es titulen Certesa de la llum, Buscana i relacions la darrera, amb un llenguatge simbòlic i delicat. En alguns moments que potser s'acosten al llenguatge científic i en altres que convida una vivència concreta i profunda com de, de, de mística natural per, eh, com a camí eh, per assolir la plenitud humana, doncs ell ens farà la seva, la seva aportació. Eh, en Jorge Reixman, a la meva dreta, és poeta, és traductor, és matemàtic, eh, filòsof, assagista, ecologista, doctor en ciències polítiques, una persona realment polifacètica, que viu a Cerce al peu de la serra al nord de, de Madrid. És autor d'una extensa obra eh, d'assaig eh, i també poètica. De fet, ahir aquí a Olot va fer la presentació de d'un poemari, i està vinculat amb aquest grup de poetes que en diuen de poesia de la consciència. És professor titular de Filosofia Moral de la Universitat Autònoma de Madrid i també és activista eco-pacifista. En Jordi Pigem, a la meva esquerra, és també assagista, autor prolífic, és filòsof. De fet, la seva obra se centra sobretot en la filosofia de la ciència i de la sostenibilitat durant uns anys prop d'aquí, a Collsa Cabra, i veig persones a Collsa Cabra que ens acompanyen aquí, gràcies per haver vingut. A Collsa Cabra va ser eh, secretari de Raymond Panniker, a Tabertet, Panniker, possiblement doncs, el filòsof més universal eh, que hi ha hagut els eh, darrers desenis eh, a Catalunya, i ell eh, va elaborar, de fet, la seva tesi doctoral sobre el pensament eh, de Ramon Panniker. Entre els nombrosos llibres que ha publicat em voldria destacar tres que tenen relació directa amb el tema que avui ens congreguen aquí. Uh, Entendre la natura, fonaments d'una cultura de la sostenibilitat, seria un. Bona crisi, seria un altre. Eh? Bona crisi, és dir, mira, tota la part positiva que la crisi ens aporta. Uh, intel·ligència vital, he dit tres, potser encara afegiria un altre. Àngels i robots em sembla que a punt de publicar-ne una altra sobre ecosofia gairebé no? sobre totes aquestes temàtiques hi ha reflexionat hi ha de patut, és conferenciant és assagist, és escriptor i creiem doncs, que estigui aquí present i Andreas Weber des de Berlín moltes gràcies ell és biòleg, diplomat en biologia marina biosemiòtic filòsof també i assagista prolífic eh, viu a Berlín la seva tesi doctoral va dedicar a la natura com a significat com a significat i ella proposa tot una teoria semiòtica d'allò que és viu eh? entre els llibres jo no llegeixo alemany només he pogut llegir la seva obra traduïda de l'anglès eh, voldria destacar tradueixo de l'anglès els títols La biologia de la meravella the biology of wonder, uh, sharing life, uh, compartint la vida, animisme com a pràctica ecopolítica. Eh? Sobre aquest darrer, que de fet és, un, és com un assaig llarg, uh, aquest de compartint la vida, uh, animisme com a pràctica ecopolítica, és sobre el qual crec que podrà fer més aportacions en aquest, en aquest debat. Moltes gràcies, Andreas, per estar amb nosaltres. Per introduir breument el tema, permeteu-me ara només unes paraules d'introducció i acte seguit ja convido els ponents doncs, que facin la, la seva primera ronda, eh, voldria recordar que cada 22 d'abril es celebra el Dia de la Terra. Aquesta és una, una diada que fa molts danys es celebra, de fet enguany es va celebrar el cinquantè aniversari del Dia de la Terra. Aquesta efemèdides es va celebrar els primers anys només als Estats Units. Després, a partir del 1990, amb el suport de l'organització de les Nacions Unides, va esdevenir una diada mundial. Però el que és menys conegut eh, és que fa uns anys, a resultes d'una eh, proposta de resolució que va presentar l'estat multinacional de Bolívia eh, a les Nacions Unides, es va canviar el nom i es va dir Dia de la Mar a Terra. Significativament, diria jo, les organitzacions ecologistes i d'altra mena del nostre país i de molts països europeus ho han ignorat. Segueixem parlant del Dia de la Terra. És com si us hi fes angúnia. Dia de la Mar a Terra. És clar, no és un canvi petit, eh? I, té, i, i, i he volgut esmentar-lo perquè té relació directíssima amb el tema que ens ocupa. Eh? Si és mar, És viva. I si és mare, nosaltres som fills. I respecte a la mare no tenim drets, tenim deures, tenim obligacions. Això ja només per començar. En la crisi que vivim també crec que ens convida a sortir, a, si més no intel·lectualment, per dir-ho així, mentalment, i, i és el primer pas per després poder-hi sortir físicament, del pensament reduccionista. Aquest, aquest pensament que, per una banda, és la, la potència de la ciència moderna és la potència analítica, diguéssim, la fragmentació per poder aprofundir extraordinàriament en un petit fragment de la realitat, però que ens fa perdre la visió de síntesi. Les visions holístiques són extremadament difícils d'aconseguir a partir d'un pensament analític, d'un pensament reduccionista. Ara mateix, en aquest context de crisi sanitària en què ens trobem, Eh, només vull esmentar aquest petit aspecte no? i és que la, tots els missatges estan enfocats en una de les quatre dimensions de la salut segons l'Organització Mundial de la Salut l'Organització Mundial de la Salut considera que hi ha quatre dimensions principals en la salut, la salut física la salut psíquica la salut espiritual i la salut social d'aquestes quatre dimensions en aquesta crisi només parlem de la salut física i totes les mesures van orientades a la salut física, sovint en detriment de la salut psíquica de la salut social ho veiem tots només vull fer aquest insist també per convidar a que les respostes eh, surtin d'aquest eh, reduccionisme, per dir-ho així eh, estic segur que serà així i eh, adoptin això, una mirada doncs, molt més holística, no? molt més integradora, eh? que considerin aquests diversos nivells de realitat en els que vivim. al diàleg eh, hi haurien diverses maneres possibles eh, una manera que se m'ha ocorregut és eh, utilitzar una citació eh, diguéssim, d'ells mateixos per convidar-los a partir de la citació si volen, i si no a partir d'una altra idea, doncs eh, a desplegar, per dir-ho així la seva resposta eh? insisteixo, la pregunta és és viva la Terra? i convidaria a la Laia en primer lloc, la Laia Llobera i la citació, en aquest cas, del llibre Buscana, és un poema, eh? comencem doncs, amb la poesia, que sempre ens ajuda doncs, a, a obrir la perspectiva i eh? també ens, ens dona alegria, moltes vegades no? ens, ens dona joia. I diu, Descobrir l'olor de l'arbre que impregna el teu matí. Descobrir que el teu matí fa olor d'arbre. Arbre que s'alça... A cos desplegat en paisatge, arbre d'espirals, laberins i clarianes, arbre d'ànima. Endavant. Moltes gràcies, Josep Maria. Uh, primer per organitzar aquesta taula rodona, aquest diàleg, uh, des d'aquestes diferents mirades. En el meu cas, com, com explicava Josep Maria, jo faré una aportació des de la meva experiència poètica, des del llenguatge simbòlic i també des de l'experiència mística. Uh, quan ens plantegem aquesta pregunta, és la Terra viva? Sí. Algú l'indica li a la Laia Llobera que porta la mascareta i que se la tregui, i ara la seguirem escoltant. Molt bé. Doncs deia que quan ens plantegem aquesta pregunta de si és la Terra viva, el primer que ens ve al cap és el que percebem amb els sentits de la realitat, d'aquesta natura, i veiem doncs, que els arbres brosten, que els arbres donen fruit, que les estacions se succeeixen, en definitiva, que la Terra està en moviment. Un moviment que els pares de la filosofia europea, els pressocràtics, vers del segle VII, ja ja van identificar. I aquesta natura que es movia era aquesta físis, que tenia un ànima, aquesta psihé, aquesta ànima que era comuna en tots els organismes, des dels més petits fins als més grans. D'aquí, d'aquesta visió pressocràtica tan propera a les cultures indígenes, ens en a una visió... Propera, però encara no tan holística, que és la coneguda hipòtesi Gaia que ens apareix als anys 60 del segle passat, la Gaia de James Lovelock, també recolzada per la biòloga Linis Margulis. Aquesta hipòtesi ens diu que la Terra és un organisme viu que s'autoregula i que en aquesta regulació és capaç de mantenir aquesta supervivència. La hipòtesi Gaia, de fet, ja tenia algun predecessor un segle abans, amb el naturalista escocès James Hutton, que ja havia dit que la natura era un superorganisme vivent, la biosfera del qual es reciclava constantment en matèria orgànica. Totes aquestes hipòtesis que encara són vigents, filles de la hipòtesi Gaia, han tingut el seu recorregut, però, al meu entendre, com deia en Josep Maria, han estat mancades d'aquesta visió una mica més holística que ens acostaria aquesta mirada dels pobles indígenes i també dels pressocràtics. Malgrat això, la mirada de l'home modern occidental és una mirada, una visió racional i devastadora de la natura i és justament aquesta visió devastadora la que ens està portant cap a un pedregà sense sortida. A partir d'aquí el que ens plantegem és com podem relacionar-nos amb aquesta natura, quina és la relació que hi hem de tenir agafant el testimoni d'aquestes cultures indígenes però també dels nostres ancestres que en algun moment també van ser indígenes. Sembla que aquesta cosa de l'indigenisme sigui molt exòtica i ens quedi molt lluny, però nosaltres també hem sigut indígenes i el que ens ha passat és que hem oblidat com no han oblidat els que sí que són indígenes ara, aquestes savieses ancestrals. Pensant en aquesta relació amb la natura, un element que em sembla interessant, important i que lliga bé, amb, penso amb aquest poema, que ha llegit en Josep Maria de Buscana, és la corporalitat, la relació del cos amb la natura. El cos que d'alguna manera dona fe de la presència de la natura i que a la vegada aquesta natura, aquesta terra, es comunica amb el nostre cos, que és cos i que és ànima també. Des d'aquesta perspectiva, la terra ens parla però no la sentim. La terra es crema, la terra s'està calcinant, però no la sufoquem. La terra s'ofega i no l'insuflem li aire. Malgrat això, tenim encara aquestes savieses ancestrals que ens criden, que ens estan parlant també d'aquesta corporalitat relacionada amb la terra. Hi ha la mirada del jesuïta Xavier Malloni que diu sobre això, sobre aquesta relació cos i natura al seu llibre, vers un temps de síntesi, ell diu que la cultura cristiana occidental ha tingut dos grans oblits, que són el cos i la terra. El cos com a, com a vehicle de l'experiència individual que és experiència col·lectiva, però també el cos com a prolongació i Penso que això apareix en aquest poema com a prolongació dels vegetals, dels minerals. I, finalment, també el cos com a receptacle dels sentits, aquests sentits a través dels quals percebem els colors, la sinfonia de colors, percebem el so dels ocells, el gust de l'aigua del riu. Aquesta corporalitat tan important que enllaça com deia en Josep Maria, amb la salut i que té tants beneficis com tants estudis han, han demostrat. Us inclouré de tant en tant veureu poemes per il·lustrar les paraules i m'agradaria ara recitar-vos una quarteta de Justo Chirinos, un poeta, Quichua, que diu "Yo soy el agua de puna que labra la cordillera y cuando haya venidas abres surcos» donde quiera. Abans de, de donar la paraula eh, a ena Jorge, voldria també eh, llegir un petit fragment. Eh, Van recollir en, el, en els quaderns que publiquem des de l'Associació Silena, en, en, des d'aquest temps de pandèmia hem publicat dos quaderns, estem a punt de publicar el tercer. En el segon, varen publicar una sèrie de declaracions de personalitats de diverses tradicions espirituals del món i hi han dos fragments que voldria llegir el primer eh, en, en, en honor per dir-ho així el Mamó Calixto que va estar present aquí en aquesta sala fa poc no és d'ell però és d'un amic seu que es diu Duni Duawiku Bé, és de, també de, de, dels, de la Serra Nevada de Santa Marta que ells a Colòmbia que ells consideren el cor del món i això és un fragment d'un llarg missatge que els savis d'aquesta serralada varen considerar que havien d'adreçar al món en el context d'aquesta pandèmia que vivim, aquesta crisi sanitària. No? I diu el següent, diu Hem alterat l'ordre establert per la llei més sagrada de l'univers, la llei d'origen, que és la llei de l'ordre, de la vida i del respecte per l'ésser. No hem après a posar-nos a l'altura de la mar a terra ni de la natura. Fins ara hem estat jugant amb foc. Ens hem fet fora de l'equilibri a nosaltres mateixos. I aleshores, un virus, el més petit dels elementals, la criatura més insignificant als ulls dels germanets petits... Sí. A més, petits som nosaltres. Ells consideren els germans grans i a nosaltres, carinyosament, ens anomenen els germanets petits. No? La criatura més insignificant als ulls dels germanets petits ens ha obligat a aturar la cursa de persecució sense ni tan sols saber què perseguíem. Aquest virus ha esdevingut un gran mestre, un autèntic missatger. Per a nosaltres... Aquesta és una invitació al canvi i a la transformació sense agressió, amb amor i amb gentilesa. Veiem això com una realitat propera on podem, cadascú amb la humilitat més gran que ens assisteix, amb la veritat absoluta de poder demanar-nos perdó a nosaltres mateixos i demanar perdó als nostres germans i als nostres germans grans, assolir un canvi, una mutació d'actitud. Una transformació de consciència, d'hàbits de pensament davant d'aquesta sagrada terra, davant d'aquesta sagrada mare i davant dels nostres sagrats germans grans. Hem demostrat que som poderosos per canviar, per transformar. Fem servir el mateix poder per mutar la nostra consciència, afegint-hi una forta dosi d'amor, compassió, respecte i reverència per la vida sense rebutjar amb orgull o arrogància els germans grans de la natura, perquè ells han arribat aquí abans que nosaltres. Fragment de, de la saviesa indígena. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Te deixo la paraula en en Jordi i ho convido doncs, a partir d'un petit fragment. Aquest és del llibre Intel·ligència Vital, que té com a subtítol una visió postmaterialista de la vida i la consciència. I la citació diu així, la llum no es pot entendre a partir de la foscor, la vida no es pot entendre a partir de la no-vida la llum i la vida només es poden entendre a partir de si mateixes. Endavant, Jordi. Si puc, em poso dret i així ens veiem més. Ah. Aleshores, aquesta pregunta eh, és viva la Terra. Si la fem a pobles indígenes d'arreu del món, pobles i indígenes que mantinguin la seva tradició, els diran, o oh, i tant, és clar que és viva la Terra i és viu l'univers. Per tots ells eh, és una cosa evident. Per tots ells, eh, no només la Terra és viva i el cosmos és viu, sinó que el cosmos és un lloc ple de sentit on eh, cada persona i cada ésser és un microcosmos, un reflex d'una realitat més àmplia. I, per tant, tot allò que fem o deixem de fer reverbera d'una manera o altra en el conjunt de la realitat. Això seria la perspectiva indígena. Si fem aquesta pregunta a la ciència, o diguem a la ciència d'abans de 1950, ens diuen, home, i tant que no és viva la Terra la Terra ja és els vius, hi ha plantes i animals, hi ha bacteris, però la Terra en si mateixa no es viva de cap de les maneres. La ciència parteix d'una visió del món en la qual es considera que només és real allò que es pot quantificar, mesurar. De fet, podien considerar que la data de naixement oficial de la ciència moderna és fa exactament 400- anys quan Descartes descartes té un somni el 10 de novembre del 1619, o sigui, ara encara fa 400 anys, eh, amb el qual eh, concebeix tot el que serà l'essència de la visió moderna del món. I tant ell, Descartes, Descartes, com Galileu, ens diuen explícitament que només és real allò que es pot mesurar. Longitud, pes, acceleració són reals. En canvi, bellesa, justícia, eh, colors, colors, sabors, bé, mal, etc. Són coses subjectives. Aquesta visió ens ha permès avançar tecnològicament moltíssim i per això tenim doncs, ordinadors i càmeres i el que sigui, però d'alguna manera ens ha fet perdre perspectiva de les coses que veritablement ens importen a la nostra existència, que sempre són coses que no es poden mesurar. Aleshores, des d'aquesta perspectiva és natural que si tu vas mesurant coses que hi ha a la Terra no arribes de cap manera a veure que la Terra és viva. Fins que aquest James Lovelock eh, als anys 60 i l'Immargulis Uh, comencen a constatar, mesurant, només mesurant, que hi ha una sèrie de paràmetres a la Terra que funcionen de manera anàloga a com els nostres cossos o els cossos de qualsevol esser vivent mantenen les seves constants. I veuen que, al llarg de milions d'anys, la temperatura mitjana de la Terra, la composició de l'atmosfera, la acidificació dels oceans o el pH dels oceans, etc, tot de variables, s'estan autorregulant per mantenir-se en els nivells òptims pel conjunt de la vida. I això ja és una cosa extraordinària. Però com més anat avançant la ciència, més anem veient que en tota mena de disciplines allò que semblava que es podia explicar com un simple mecanisme d'on resulta que no es pot explicar com un simple mecanisme. Pocs anys després de, de, que s'obligui la, la hipòtesi Gaia, hi ha un gran científic dels Estats Units, eh, Louis Thomas, que en un llibre que es titula The Lives of a Cell, eh, les vides de la cèl·lula, al principi del llibre, ell diu quina mena de vida deu tenir la Terra? diu: Com a mi em deu tenir la vida que té una cèl·lula. El conjunt de la Terra, de la biosfera, tindria la vida que té una cèl·lula. Ara bé, què és la cèl·lula? La cèl·lula, quan anàvem a l'escola, segurament veiem un gràfic que és com una fàbrica que va produint proteïnes, etc etc. però avui en dia sabem que la cèl·lula no és pas això. Tota la cèl·lules està en contínua transformació. Cada cèl·lula és única. Una cèl·lula en un espai microscòpic fa centenars de reaccions químiques per segon d'una eficiència molt més gran que qualsevol tecnologia humana. Una cèl·lula és capaç de moure d'una banda a l'altra de la cèl·lula en aquell espai microscòpic fins a mil milions de molècules diferents per generar fins a 10.000 proteïnes diferents. I com ho fa? Doncs no ho sabem. En un, en un editorial de Science, que és oficialment la segona revista científica més important del món, deien si tu creus que, és, eh, que són molt intel·ligents els controladors aèris perquè l'avió que ve de Berlín fan Caterri aterri per aquí i el que ve de Lisboa fan Caterri aterri per allà, doncs imagina't la cèl·lula com és d'intel·ligent, deien, que fa que aquesta eh, proteïna vagi cap aquí i la vagi cap allà, perquè si s'equivoca es, es descoordina tot. Però després penseu que aquest cos té desenes de milions de cèl·lules cadascuna de les quals està fent el que li toca fer a cada moment perquè si no estaríem aquí, estaríem a l'hospital totes elles perfectament coordinades simfònicament coordinades en nosaltres i en tot organisme i mentre nosaltres estem aquí asseguts o drets o com estem, el cos va fent tot el que necessita fer a nivell de metabolisme, està fent la digestió està respirant, està el cor està bategant sense que tu li hagis de dir aleshores resulta que a tot el que es viu hi ha alguna mena d'intel·ligència que està coordinant tot això, i on està això? és a dir, la cèl·lula, com, com sap el que ha de fer? Això és un misteri. I això ens porta al que jo, en aquest llibre, intel·ligència vital, anomeno intel·ligència. Hi ha una manera d'intel·ligència que està mm, guiant la cèl·lula. Però anys després d'haver de escrit aquest llibre em vaig adonar que això que estic anomenant intel·ligència no és gaire diferent del que els grecs deien psique, la psique, o ànima, que es diu la mitja, que veien en tota mena de d'ésser vivent guiant a, a, a el seu procés. No una cosa que floti a sobre, però alguna mena d'intel·ligència, diguem-ne, que, que els guia. Aleshores, des de la eh, visió científica, eh, en principi la Terra no és viva i el cosmos no es viu. I de fet, la visió científica estàndard ens diu que en el principi era la matèria inert, el Big Bang, de qui va sortir la vida, no sabem com, ningú sap explicar com d'una sopa de molècules inertes surt la vida. I d'aquesta vida en algun moment no sabem com va sorgir la consciència. Aquesta és la visió de la ciència. I val a dir que el Big Bang és quelcom indemostrable científicament, entre altres coses perquè no pots anar 3.800 anys enrere, milions d'anys enrere per, per, per demostrar-ho, I, i també perquè bé, tens indicis que apunten cap allà, la radiació còsmica de fons o el que sigui, i apunten cap allà dins d'un marc de pensament donat. Des d'un altre marc de pensament, des d'un altre paradigma apuntaria cap a una altra banda. Bé, però, a banda de que és indemostrable, és filosòficament absurda de diverses maneres que ara, ara aquí potser no, no cal entrar-hi. Però, des d'aquesta visió, doncs, eh, creiem que la base de la realitat és inerta, mecànica, morta. Des de la perspectiva indígena i des de la perspectiva de la majoria de les grans tradicions eh, filosòfiques o espirituals de la humanitat, és el contrari. Creiem que la base de la realitat és viva i plena de sentit. Aleshores, el sentit de la teva existència és molt diferent si has vingut a parar a un món que és una màquina inerta en el qual en un petit raconet d'una petita galàxia ta, ta, ta, ta, hi havia un planeta on un dia per atzar va aparèixer la vida i un altre dia per atzar va aparèixer la consciència, que no pas si sents, entens, experimentes que ets part d'una realitat viva i plena de sentit, que és el que han experimentat tots els pobles indígenes, és el que experimenta, doncs, eh, tu parlaves dels pressocràtics, però això arriba fins a l'última filosofia grega al segle 6 o sigui, Plató et diu que el cosmos és un ésser vivent, zoon, amb psique, en sijon, i amb intel·ligència o esperit. I Plotí, Procle, etc., fins al segle VI, mil anys de filosofia grega, això ho prenen com a sentit comú. I ho pren com a sentit comú Leonardo da Vinci, que té una citació molt maca sobre com la Terra està viva i les formacions rocalloses són els ossos, els rius són la sang, etc etc, I això arriba com a mínim en filosofia fins a Schelling al, al segle XIX. Considerar que és de sentit comú veure que la Terra està viva. Ara bé, en la nostra visió, que només posa èmfasi en el que és mecànic i quantificable, és molt difícil eh, percebre això. I aleshores molts de nosaltres podem tenir aquesta contradicció entre l'element que et diu no, això no pot ser, i el cor que sovint et diu sí, això hauria de ser així. Tindria molt més sentit que el món fos viu. I amb aquesta contradicció entre el cor i la ment ens estem debatent La majoria de nosaltres sabem que quan la ment i el cor no estan d'acord, acord d'acord per cert, la paraula etimològicament. Quan la ment i el cor no estan d'acord, qui té raó al cor. a l'Eco de la Vall, escoltant aquesta taula rodona titulada La Terra és Viva... Jan, Michel Jar de la Vall. A Ràdio Les Planes. Ara voldria cedir la paraula a na Jorge, i l últim l'Andreas és de Berlín. En, a Jorge hi va passar un, un PowerPoint on hi havia tot idees i molt, molt de material. De fet, donava per, per les dues hores i més el que em va, el que em va passar. i va haver una, una frase que em va semblar interessant, i li proposo per desplegar una mica la seva resposta que deia, des de la visió de Gaia, aquesta teoria Gaia a la que s'ha referit eh, a l'Aïla Oveira al començament, des de la visió de Gaia homeostàtica, cibernètica, eh, des d'aquesta visió, es pot sostenir que la Terra és viva. No cal recolzar la teoria de la Gaia orgànica, ni a prou amb la visió de Gaia com un gran holoviont. Doncs, mm, doncs si pots desplegar una mica aquesta idea, o en fila navicante. Sí, bueno, según te partir de aquí. Seguro que en algún momento de la, de la velada llegaremos llegaremos también a eso, pero en realidad son quizá detalles dentro de, de ese marco más amplio que estamos que estamos dibujando ahora. Como habrá otras otras intervenciones, quizá podemos después después volver a ese punto. Eh estaba estaba pensando también después de que nos nos leyeras, Josep Josef María eh esas esas líneas ¿no? de esas palabras del mamo aruaco que acababan diciendo apelando a, a ese estar aquí desde hace mucho ¿no? por eso hablamos de, de pueblos originarios eh, y, y en efecto eh, pues en algunos en algunos casos tenemos eh, culturas si piensa uno por ejemplo en los en los habitantes de, de australia culturas y que tienen continuidad durante decenas de miles de, de años hasta hasta llegar a hoy no eh, ese estar aquí antes nos nos incita a aprender ¿no? eh, si tenemos un recorrido un recorrido tan largo ¿no? en términos incluso de, de historia de la especie pues eh, eh, los recién llegados en muchos sentidos tienen tienen para, para pensar pero luego hay también un aspecto que han, que han subrayado en estos tiempos últimos donde vamos teniendo más conciencia pues de ese, de ese proceso eh, de, de la profundidad del proceso destructivo en el que estamos inmersos de eh, las, las trayectorias pues de, de colapso en las cuales en las cuales estamos se ha insistido yo creo que con razón también en un aspecto importante ¿no?, estas estas culturas eh, los pueblos originarios han sabido sobrevivir a un fin del mundo al, al menos a uno al, al que al que la, la colonización europea ¿no? en américa en australia en distintos lugares en áfrica en distintos lugares de asia eh, eh, causaron ¿no? sobre eso Eh, recientemente por ejemplo pues eh, razonaba Eduardo, razonaban Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski que han estudiado sobre todo a los pueblos amazónicos eh, amerindios, Glen Albrecht se refería también a, a lo mismo en relación con los, los aborígenes australianos. Eh, ese es un, un aspecto que tampoco hay que perder, hay que perder de vista, ¿no? eh, han han, han sabido seguir adelante después del fin del, del mundo, después de un, uno de los fines del mundo. Eh, bueno, eso por, por una parte. Luego yo pensaba en en cómo, para responder, en efecto, a la, a la pregunta que nos, nos planteabas, eh, se me ocurrían también como dos, dos vías para, para responder, un poco como sugería también, como sugerían también antes laia y Jordiordi eh, pues sí naturalmente ¿no? o sea como como eh, se le ocurre pensar otra cosa ¿no? y hay como dos, dos caminos eh, diferentes pero interesantes no uno sería el, el pensar en, en esa en esa ciencia eh, que ha ido corrigiéndose antes laia eh, hacía ir de la mano prácticamente las las nociones de razón racionalidad y destrucción yo tendría más cuidado con eso hay hay distintas formas de, de racionalidad y también el, el logos en logos de, de los griegos antiguos a los cuales os habéis referido eh, es, es una forma de, de razón que nos que nos importa mucho ¿no? eh, entonces esa por un lado esa mm, ciencia que ha ido corrigiendo rectificando y abriendo abriendo caminos nuevos Eh, sobre todo en la, en la segunda mitad del siglo 20 ¿no? y ahora diré un par de cosas sobre sobre ello Jordi también ha, ha apuntado ya ya algo y luego en, en segundo lugar pero esto lo dejo para otra otra ronda de estas que nos que nos propone josep maría eh, la poesía y en particular la, las tradiciones de poesía oral de, de los pueblos indígenas de las cuales contamos con algunas buenas antologías eh, que me gustaría luego pues ponerle evocar también algunos de esos cantos que, que también responden eh, de una manera en algunos aspectos insuperable no a la pregunta sobre si está si está viva la tierra pero por empezar por lo por lo primero no eh, además de, de la teoría gaia que ya ha sido evocada hay otra noción muy importante que en la cual nos podemos nos podemos apoyar para para ese camino que es la, la idea de simbiosis la, la noción de, de simbiogénesis eh, los desarrollos que la, la biología esto lo asociamos sobre todo con aquella gran bióloga que fue Lynn Margulis los caminos que la biología de esa segunda mitad ya del, del siglo XX ha ido ha ido emprendiendo y yo creo que ahí eh, la manera que me parece pues más eh, más inmediata de cobrar conciencia de, de, de qué manera Eh, estamos vivos dentro de, de algo vivo eh, mucho más grande, con conexiones múltiples a muchos niveles, es esa especie de ejercicio espiritual de, de pensar en nuestros intestinos. No solamente en los intestinos, pero es muy, es, es muy, muy significativo ¿no? eh, todo, todo ese conocimiento sobre el microbioma el eh, que hemos ido ganando pues básicamente en los últimos 20 años el último el último cuarto de cuarto de siglo no ese cobrar cobrar haber cobrado conciencia de que en realidad en un cuerpo en un cuerpo humano no solamente en los intestinos también en mucosas piel en otros en, en, en realidad en muchos en muchos lugares en un cuerpo humano pues tenemos eh, muchas más eh, células de las que diríamos de entrada que no son que no son humanas aunque ¿cómo no llamarlas así si sí, la vida humana es imposible sin ellas muchas más de esas células con un N eh, bacteriano y también con, con hongos y virus eh, que células eh, humanas digamos con, humanas subrayadas con con ADN, con ADN humano ¿no? Nos hemos ido haciendo conscientes de la, de la importancia ¿no? de de, esa, de, esas, de esos niveles de simbiosis Eh, una noción clave pues es la de holobiontes a, a casi todos los niveles por no decir a todos lo que encontramos en la, en la Tierra es vida dentro de otra vida dentro de otra vida dentro de otra vida en, en multitud de, de niveles ¿no? hasta hasta llegar a esa, a esa idea ¿no? de, de Gaia el conjunto de la, de la biosfera viva como un, como un gran eh, holobionte Y, y entonces bueno pues ese partir ¿no? de la conexión entre, entre cerebro humano e intestinos eh, pues es, es bastante didáctica, yo creo. Eh, no es solo, como, como hemos ido viendo ¿no? en, en estos últimos decenios, no es solo que estemos conviviendo simbióticamente con, con millones de bacterias y otros microorganismos y que no estaríamos aquí si no fuera gracias a esa simbiosis, sino que además también las eh, las propias células animales y también a, a todos los, los niveles son eh, eh, fruto de simbiosis, ¿no? de coordinaciones eh, muy antiguas. no Todas las células eucariotas, hoy eso está... Pues sobradamente demostrado provienen ¿no? de esas simbiosis muy antiguas a partir de, de bacterias si se quiere como unidad comunidad básica ¿no? entonces pensar también ¿no? en, en ese vernos ser capaces de vernos a nosotras a nosotros mismos ¿no? como como esos equipos eh, bacterianos eh, admirablemente coordinados ¿no? dentro de dentro de una biosfera en la cual eso es eh, sucede también pues desde eh, por, bueno, por, por más hondo que, que excavamos ¿no? con estos grandes taladros estas máquinas para extraer testigos de, de las, las profundidades de la tierra seguimos encontrando bacterias ¿no? hasta varios kilómetros por, por, eh, en, la, en la superficie terrestre e igualmente pues hemos encontrado vida vida bacteriana básicamente, Eh, en, la, en la troposfera ¿no? también si ascendemos hasta el límite de la atmósfera pues seguimos encontrando ahí eh, vernos en esa perspectiva que es marguliniana eh, tiene yo creo pues un potencial muy muy grande para, para hacer girar la, la mirada eh, desde la, la, la ciencia inatacable si se quiere no es decir desde desde esa ampliación profundización de, de bueno, disciplinas que han ido eh, haciéndose por fortuna pues algo menos mecanicistas y reduccionistas de lo que era el, el caso pues en los momentos peores en realidad esto es de estas disciplinas, ¿no? Bueno, pues eso mm, es una de las de las vías para para contestar a, a esta pregunta y luego yo propondré después también que volvamos sobre algunas de esas canciones, ¿no? Eh, Eh, pues de Amèrica, eh, Austràlia, Àfrica que ten també muxo que ensenyar. Nos gràcies. aquí d'Andreas Weber des de Berlín uh, aquests darrers dies he estat llegint ell em va recomanar aquest de fet és un, un assaig llarg el que m'he referit abans Sharing Life uh, que ha publicat aquest mes de setembre passat és a dir, que va de sortir uh, té interès aquest tractat de que ell desplega uh, i és sobre això que li demanaria doncs, que ara ens, ens fes un comentari de resposta en aquesta pregunta, ell desplega la, la idea de que si all, allò que ens envolta, si la realitat física que ens envolta, no són coses, no són objectes, per dir-ho així, és a dir, si és, si és viu, l'alternativa que les cultures de la humanitat han desenvolupat al llarg de milenis és considerar-les persones. I els ells fa aquesta, diguem-ne, equivalència amb és una simplificació, però bueno, tanmateix diguéssim, utilitzar el terme genèric d'animisme eh, per designar aquesta manera de relacionar-nos amb una realitat viva a totes les escales des del, des del bacteri, diguéssim doncs, fins a tota la Terra per dir-ho així, no? I aleshores, bueno, li demanaria, ens assents? Are you hearing us, Andrea? Yes, very well, very well, yes. Doncs uh, això, si, si ens pot respondre aquesta pregunta que hem fet a partir d'aquesta proposta que ens fa de recuperar, per dir-ho així, perquè en definitiva estava també en els nostres abans passats, eh, de recuperar aquesta mirada o aquesta aproximació eh, que ell anomena eh, animista. Endavant, Andrés. Ok, thank you, thank you very much. Yeah, I'm, um, I'm sorry that I switch um, the language to English now. And, um, I'm, so I apologize, but I can't help. Doncs aquest és el biòleg-filòsof Andrea Weber, que també participava amb aquesta taula redona titulada La Terra és viva i és l'únic dels cinc ponents que ja havia doncs, que no estava present. Va fer aquesta connexió a, a través d'internet, parla amb anglès i, per tant, de moment, avui aquí al programa, en aquesta missió radiofònica, doncs, saltem el tros de l'Andrea Weber, de l'Andreas Weber i continuarem escoltant a, a la resta de ponents. Uh, ara, M'ha vingut el record de fa 12, 12 anys sí, uh, que estàvem a Barcelona uh, en el Congrés Mundial de, de la Natura que organitza la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura de la qual soc membre des de fa anys i el grup de treball en el que estic vinculat que és un, estic dos però un que es diu uh, grup de treball en valors culturals i espirituals dels espais naturals protegits presentàvem una proposta d'emoció a l'organització, a l'Assemblea General, que per nosaltres era evident i que el que no ens esperàvem és la resistència que vam trobar perquè fos acceptada. I l'evidència, ara ho explicaré breument perquè té molt de sentit per, per, per continuar, crec jo, era que una organització que es vol mundial, eh? Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, que resulta que només té com a llengües oficials tres llengües occidentals que vehiculen la mateixa visió del món, ha de reconèixer aquest fet i ha de reconèixer que la majoria de llengües del món no tenen natura. La paraula natura, el concepte natura, no existeix en la immensa majoria de llengües del món. Per tant, si no existeix, el que no podem fer és imposar, per dir-ho així, el nostre concepte i hem de reconèixer la diversitat de conceptes, de valors i de vincles que la diversitat de cultures humanes han establert amb en que nosaltres en diguem natura. En veritat que és elemental que una organització mundial ha de, ha de reconèixer això. Doncs van a ser tres dies de debats ferotges. Perquè és clar, quan parlem de globalització, moltes vegades no ens adonem que és la globalització occidental és que és la imposició del model occidental arreu del món. No? Perquè, és esclar, la qüestió de fons era la següent, o les resistències, diguéssim, d'on venien. Doncs venien del fet de que si la natura és allò que diu la ciència occidental moderna, diguéssim, els experts en natura, doncs són els, els geòlegs, els biòlegs, els ecòlegs, els enginyers forestals, aquests són els experts en natura, per dir-ho així, no? Tots els científics de la natura, eh? siguin més observadors, siguin més projectistes, etc. Si la natura és Pachamama, mare a terra, aleshores els experts són nosaltres. Resulta que són els xamans, enteneu? O sigui, aquesta, és, aquesta és la qüestió de fons. Que depèn de quina sigui la concepció de la terra, depèn de quina sigui la concepció de la natura, els que saben són uns o són uns altres aquesta és la qüestió per tant no el hi havia una qüestió d'això de coneixement i podríem dir fins i tot de poder, no? de poder de decisió o sigui, qui té poder per decidir per dir-ho així no? Llavors, abans de, de seguir el, les, donant la veu a les persones que ens acompanyen m'agradaria llegir un altre petit fragment que ve d'una portaveu d'una tradició que està a cavall entre les tradicions mitològiques i les tradicions històriques les tradicions indígenes la immensa majoria, si més no, de les que jo he tingut ocasió de conèixer personalment són tradicions que des d'aquí les anomenem mitològiques podríem dir ah, històriques eh? o sigui, que no viuen en el temps viuen més en l'espai que en el temps per dir-ho així, no? i és per això que han pogut perdurar durant desenes de milers d'anys sense canvis radicals adaptant-se orgànicament en els canvis que anaven esdevinguent en el seu entorn perquè justament no estan eh, no depenen, diguéssim, del temps no? doncs hi ha una tradició espiritual que, que, es, que fa una mica de, de transició que és l'hinduisme eh? sanatadharma la portaveu és una, una persona que ha vingut durant anys a Catalunya cada any que s'arrimata eh, amb ritanandamai amb ma eh? doncs bé, quan va esclatar doncs aquesta crisi sanitària, com tants altres eh, persones que senten que tenen la responsabilitat de fer sentir la seva veu, ella també va fer unes declaracions i eh, diu les coses egoistes que la humanitat ha fet a la Terra li tornen ara en forma d'epidèmia. I aleshores convida, diu, hem de desenvolupar l'actitud que només som servents de la natura. Ha arribat el moment que ens prosternem davant les forces de la natura. Ha arribat el moment de suplicar a la natura que ens perdoni els nostres abusos. Ha arribat el moment de deixar l'actitud disciplined que la Terra només aguanta, sofreix i perdona totes les vexacions que li seguim fent. La Terra ens està demanant que ens despertem i que mirem al voltant nostre. La natura està donant el crit d'alarma en forma de Covid-19 per despertar la humanitat. A partir d'aquesta reflexió, eh, i continuant amb el tema de, la, de si la Terra és viva, m'agradaria, doncs, ara... Qui vulgui, doncs, que prengui la paraula i que, que segueixi teixint aquest tapís que esmentava l'Andreas. Endavant. Per recollint una miqueta les visions que hem anat aportant, han anat sortint aquesta idea, han anat aquesta idea de les espiritualitats, no?, dels pobles indígenes i també de la ciència. Ha sortit aquesta mirada gaiana que explicava el Jorge i i de vegades aquesta sensació de que aquestes dues visions han anat massa separades, no? aquesta mirada de la tradició espiritual, religiosa, i aquesta mirada de la física, de la ciència. De fet, no sé si va ser l'inmergulis que al cap de poc temps d'aparèixer l'hipòtesi gaia es va desmarcar de qualsevol relació mística de la hipòtesi. I em sembla que, que aquest acostament ja no de la hipòtesi gaia sinó de la ciència en general cap a aquesta mirada més holística és una de les mancances que poden haver-hi no? aquest, aquest diàleg que estem fent ara nosaltres entre raó i també espiritualitat i relacionat també amb això hi ha un element que em sembla interessant que és l'element del símbol en la natura del símbol en la natura i el símbol en el llenguatge que també és natura el, el símbol que també és molt present en, en aquestes cultures indígenes, però també en les tradicions espirituals i religioses arreu del món. De fet, un dels primers antropòlegs que va posar sobre la taula la qüestió del símbol va ser Ernst Caciré, que va voler sobrepassar aquesta idea de l'home com a animal racional i va dir que allò que feia intrínsec l'home no era la racionalitat, sinó aquesta funció simbòlica, l'home com animal racional i també l'home com a animal simbòlic. Aquesta raó que eh, no hi ha una relació directa, això que deia el Jorge, totalment d'acord, entre raó i devastació, però sí que és cert que aquesta raó, en nom d'un progrés que és qüestionable, si més no, d'un progrés molt tecnocràtic en els nostres dies, sí que ha portat a aquesta devastació. Tornant al, al món del símbol eh, que trobem present, com deia també, en, en les cultures indígenes, aquest símbol que fa de pont amb una realitat superior, aquest símbol aquest símbol on grec que, que en etimologia originària volia dir alguna cosa que s'havia trencat en dues parts, que s'havia separat i que després s'havia de tornar a restituir, aquesta relació entre un element i allò que és invisible, entre el visible i l'invisible, allò que és present i allò que és absent amb no? tot l'univers del sagrat. Doncs bé, aquest símbol que és present en les cultures indígenes, si posem la lupa, per exemple, en l'univers inca, en la llengua quichua, que per cert és una llengua ja oficial a Bolivia i al Perú i que és parlada per 7 milions de persones, malgrat eh, les conquestes europees. Uh, totes aquestes llengües s'han mantingut, el quichua, el nahual, uh, el guaraní, totes elles han resistit, no? igual que a les seves ancestralitats. Doncs en el llenguatge quichua trobem un gran conjunt d'expressions relacionades amb la natura que són simbòliques en elles mateixes que mostren aquesta natura teofànica. La patxamama, que deia en Josep Maria, la mare terra, la mama Yacu, que és la mare aigua, aquesta mare purificadora, aquesta mare portadora de vida, aquesta mare amb la que, amb la que es cuina l'aigua i que tants problemes ha portat a, a l'Amèrica Llatina amb tota la qüestió de la privatització dels rius i per això hi ha tot aquest activisme important allà al voltant de les transnacionals i les hidroelèctriques que ha volgut acabar amb, amb aquesta mama Iaco. Si estem atents a tots aquests activismes, hi ha alguns noms que, que ens sonen molt, que han arribat fins aquí, la mateixa Berta Càceres, assassinada per defensar els drets dels indígenes a Honduras, eh, dirigint el Copin, o en el cas Quich o en el cas peruà, eh, una pastora, una pastora, Màxima Cunya, que també també se li va donar el Premi Goldman justament una mica abans de Bertha Cáceres, una pastora que tenia una llacuna a davant de casa seva, Cajamarca, i, i aquesta llacuna sota tenia un jaciment d'or amb el qual eh, les transnacionals europees volien fer negoci, un jaciment d'or amb el qual havien de portar aquest or per fer joies aquí, perquè els europeus poguessin portar aquests adornaments i acabar amb l'aigua, amb la mama Yacu amb la que aquesta pastora, la màxima cunya, podia viure i podia alimentar-se. Afortunadament, Gràcies a l'ajuda d'activistes i d'advocats, se'n va sortir i la llacuna va quedar allà uh, sense tocar. Però aquest és un cas d'èxit entre molts casos de no èxit. Recapitulant amb tot el tema de la simbologia, en el cas dels pobles indígenes, també és interessant aquesta mirada simbòlica aquí, allò que dèiem a l'inici, que la mirada de ser en dues direccions dels pobles indígenes i també de les nostres ancestralitats. Hi ha tot aquest corpus de símbols que són gairebé universals, no? des de l'arbre sapiencial que connecta el cel amb la terra, passant per totes aquestes formes geomètriques que estan basades en les formes de la natura, el cercle, que és aquest cercle solar, el cercle del sol, que trobem també en la tradició cristiana, les rosasses dels temples cristians també és circular o el quadrat no? en els temples cristians tot és quadrat, que és aquesta terrenalitat des de l'altar passant per els claustres tots aquests elements simbòlics han anat perdent vigència s'han anat cobrint de pols i ara quan mirem un capitell amb elements florals amb elements d'animals aquell capitell ja no ens diu res, ja no té cap mena de sentit, té un sentit estètic, té un sentit històric, però hem perdut aquesta mirada espiritual del Capitell i en aquest sentit doncs, apel·lar també aquesta recuperació de la natura a través d'aquest símbol, no? com sí que fan els, els pobles indígenes. Aquest símbol que trobem en el llenguatge, que trobem en la poesia, com deia també l'Andreas, i m'agradaria llegir-vos un poema que em sembla que explica molt bé aquest simbolisme i aquesta poesia en el llenguatge, aquest llenguatge de la natura un poema que és d'Odi González que és un poeta peruà especialitzat en tradició oral quechua ell és doctor en literatura peruana i Y aquel poema dice así. El hábito de masticar la hoja de coca es tan remoto y vital en los Andes que el idioma quechua distingue cuatro verbos referidos exclusivamente a la acción de mascar la hoja sagrada. Jalpai atañe la masticación cotidiana en compañía o a solas viene de halpa o tiempo de descanso, de pausa en las labores diarias. Pichkai tiene carácter ritual en la masticación de coca en ofrendas o ceremonias. Akuyi es sinónimo de halpai. Chakchai alude al sonido chak chak chak de la masticación de la hoja de coca. Protoquechua, aymara. Pukina, son 10.000 años antes de Cristo. Antes de Zenón, de Euclides, una práctica que alcanza a los dioses y a los muertos. Asunta Quispe, descansa en paz, cero colesterol. Joaquín López Antay, en su tumba, granos de maíz, chicha de quinua, sandalias, al viaje al massaaià. Hojas de coca inserten los deudos en la boca del difunto. És bonica aquesta mirada de la fulla de Coca sagrada i aquestes diferents maneres d'anomenar-la amb Quixoa, aquesta simbologia també, interessant. el foc. M'agradaria, per continuar, tenir mitja hora, es queda mitja hora eh, a veure si podeu fer una intervenció breu eh, cadascú en relació amb... Eh, sembla que hi ha un consens, diguéssim, que podríem considerar la Terra viva de maneres diferents, a diversos nivells, a diversos aspectes, fi, hi ha hagut tota una riquesa d'intervencions, però potser ara la, la, el que m'agradaria veure si podeu desplegar una mica és quines eh, implicacions té. Si, si és viva, què? Si, com, com ens hi vinculem, Com ens hi relacionem? O, dit d'altra manera, la manera com ens hi hem relacionat fins ara, a partir d'aquest paradigma tecnocràtic dominant, que, com hem vist, no la considerava viva, eh, veiem on ens ha portat. Eh, per tant, eh, la recuperació d'aquesta consciència de la vida que ho impregna tot i que ho sosté tot, de quina manera podria canviar les nostres actituds envers la Terra? Si vols, jo enllaço mm. també una cosa que ha dit l'Andreas Weber, que comentava sí. que aquesta idea de mare, Terra, li semblava una mica jeràrquica i si no seria millor dir-li la mar... germana, com diu Sant Francesc, de sis. Però Sant Francesc, de fet, el que diu literalment és «sore madre Terra» germana mare terra, sí, sí, recordo, exemple, que recordo perquè queda l'atenció que són les dues coses a la vegada, sí, sí, sí. germana i mare a la vegada, és el que diu sí, sí. Eh, eh, Sant Francesc. Aleshores, eh, als pobles indígenes sí que és cert que el que es, eh, es diu és, és mare, eh, patxamama en Quechua i aymara, un cimac en la cota, venim més a prop en eusquera a malurra, vol dir el mateix, mare terra. Eh? Sí. Um, però la, la idea de germana també té una certa um, no recorregut, Plotí, que és un d'aquests filòsofs que desenvolupen aquesta idea de la psique del cosmos ànima mundi, se li diu modernament però es diuen psiquet o cosmou literalment psique i cosmos psique del cosmos, que potser és més fàcil per nosaltres d'entendre que no ànima mundi ell el que diu és que eh, la, la relació entre l'ànima de la Terra la psique de la Terra, millor dit i la psique nostra és que ella és una germana gran són germanes, però ella és la germana gran i el fet que siguin germanes eh, implica que els humans tenim una certa autonomia respecte a la Terra. I aquesta autonomia és la que fa que haguem portat la Terra contra les cordes amb caos climàtic, amb destrucció d'ecosistemes, eh, plàstics dels oceans, gel de l'Àrtic, etc etc etcètera, etcètera. Precisament perquè tenim aquesta autonomia. Aleshores, des d'aquesta perspectiva, i tot això, bé, crec que ho hem d'explorar molt més entre tots, però jo el que proposaria és que, els nostres coses són biosfera i són natura. Aquestes cèl·lules que estan ara respirant, fent el seu metabolisme etc. El que jo veig que no és biosfera i no és natura és el nostre ego. Aquí és quan la cosa canvia. A la mesura en què connectem amb la Terra, com molts d'aquests pobles indígenes fan, sí que podem ser natura i, i, i ser germans d'ella. Però quan l'ego eh, s'imposa, deixem de ser germans fins i tot. I, aleshores anem cap on anem aleshores comencem de relacionar bé si, si és si està viva i està viva en aquest sentit profund ens hem de relacionar com a, com a, com a microcosmos tenim present que les nostres accions com de llaabans reverberen el conjunt de la realitat eh, sabem que participem de la seva vida i des d'una actitud jo diria de, de reverència i m'agrada molt com a Albertweizer que és un metge, músic, organista, eh, teòleg eh, i Premi Nobel, Premi Nobel de la Pau. Ell, ell diu que una vegada estava travessant eh, a l'Àfrica un riu on hi havia un, un ramat d'hipopòtams, en un capvespre. I diu que de cop i volta, passant per allà, li va caure del cel una, una, un concepte. He afurgt for dem Leben, reverència per la vida. I això és dels anys 30 o 20 de, del segle passat. I ell diu que va sentir... Antes, no? 15, buah, gràcies. Sí, això publica els anys 30, però això vingut amb unes memòries. Doncs sí, al 15, o si fa més de 100 anys, eh, eh, li, li, eh, diu que li, de cop i volta li, li veig aquesta, aquesta idea, reverència per la vida. I sent, en aquell moment, 1915, gràcies, que el més important que hem de desenvolupar és la reverència per la vida, en aquell moment. Bé, doncs, cent, cinc anys després, que encara molt més hem de desenvolupar aquesta reverència per la vida, que implica simplement adorar-nos de, de la meravella, que és el fet d'estar vius, d'estar respirant, d'estar compartint eh, aquest món fantàstic i amb aquests paisatges fantàstics que teniu aquí a la Garrotxa. expresión que encuentra uno en eh, las distintas tradiciones en, en china que a mí me ha me llamó mucho la, la atención desde la primera vez que topé con, con ella ¿no? y es esta eh, esta noción de los 10.000 seres ¿no? para referirse al conjunto de, de los de los seres que, que estamos en el mundo entonces el, el ser capaces de vernos Eh, no como un ego dominador eh, que se sirve de lo que encuentra alrededor para satisfacer sus intereses sino como uno más dentro de los 10z.000 seres verse en ese, en ese contexto pues es un sería un, un logro dentro de, dentro de nuestra cultura no? Bueno, si luego hay tiempo os leo algún poema también de estos de recogidos en la antología colibríes encendidos o en la o en la antología de poesía primitiva que preparó Ernesto cardenal que es soberbia es un, es un libro admirable eh, un bueno pues un, de una serie de poemas aymaras ¿no? de perú y bolivia eh, uno que se llama nosotros que recogió José Luis ayala ¿Quién camina en el frío? Yo. ¿Quién mueve las hojas? Tú. ¿Quién orada el suelo? Yo. ¿Quién canta en el árbol? Tú. ¿Quién sufre más que nadie? Yo. ¿Quién corre tras los celajes? Tú. ¿Quién reúne las aguas de los ríos? Yo. ¿Quién llora dentro del viento? Tú. ¿Quiénes somos tú y yo? El vent. Andrea, you like to have something lovely. <laughs> that's that's fantastic. Who who is who is the who is the poet? Is it you? Eh, son es, es poesía oral sin, sin autor, poesía de tradición popular, pero recogida por un por un antropólogo. Fantastic. El antropólogo se llama José Luis Ayala. Bueno, esta antología en concreto es eh, se, se titula Colibríes encendidos. Yeah. And um I mean fantastic because because it's it doncs una altra vegada ens la intervenció, la segona intervenció del de biòleg filòsof Andreas Weber, que parla en anglès, però continuarem amb la resta de ponents que acabaran amb els últims 15 minutets d'aquesta taula rodona. Sí. Continuem a l'eco de la vall, escoltant aquesta taula rodona titulada La Terra és Viva. Amb aquest debat semàntic que tenim de si Pachamama és sí. mare-terra, Uh, mare Món no? sí. Um, Cosmos ell Sí, Cosmos jo crec que He vist que a vegades es tradueix per uh, uh, World però crec que es tradueix uh, per Món en el sentit que diem, diem donar la volta al món que vol dir donar la volta a la Terra i no pas donar la volta al Cosmos crec recordar que la Constitució d'Equador diu Pachamama o Naturaleza sí. Pachamama o Naturaleza i aleshores en aquest cas Naturalesa sí que és la, la, la, la biosfera, diguéssim. No? Eh, I després també que a, a Grècia l'himne homèric a, a Gaia comença dient eh, Gaia, mare de totes les coses. Gaian pam -mete meteiran. Mm? Això, això és a la, a la tradició clàssica. Eh, sí que és veritat que avui en dia hem de veure si, si aquest terme ens funciona o no ens funciona. Potser eh, per la majoria de nosaltres intuïtivament no ens funciona gaia. I potser està molt bé dir... dir digermana, no? O sigui que bé, és un debat obert, no sé exactament com li hem de dir i, i agraeixo la teva, sí, la, la teva aportació de que, de que això kantianament, com dius tu, s'ha d'acabar de fina. I, I cosmos és veritat que també en la tradició occidental és un tema molt ric, diguéssim, no? que té dues dimensions, una que implica ordre i l'altra que implica bellesa i d'on deriva el terme cosmètica precisament, no? I que es desplega des del microcosmos passant pel cosmos, el macrocosmos, fins al metacosmos, per dir-ho així, no? en tots els nivells de, de realitat. Per tant, és un tema que dona també per moltíssim. M'agradaria fer un apunt, eh, eh, també, que abans ho esmentat una mica de passada al començament, i és que eh, la visió occidental, diguéssim, moderna, que es configura des d'un punt de vista polític amb, amb els drets humans de la Revolució Francesa i tot el que ha vingut a continuació, Uh, m'ha sorprès en moltes trobades internacionals veure el poc que ressonava aquesta aproximació uh, en els portaveus dels pobles indígenes o de tradicions, no només indígenes, sinó d'altres tradicions o d'altres cultures que han desenvolupat altres ciències de la natura. Eh? Uh, perquè ells consideren, uh, partint d'aquesta evidència per ells, de que és viu, que és mare, o, en fi, sigui quin sigui el terme que que s'utilitzi, però consideren que el vincle entre els éssers humans i la Terra és un vincle de deures, no de drets. No tenim drets, tenim deures, tenim obligacions. I, aleshores, els codis són codis de deures que tenen implícits els drets. És a dir, només si compleixes completament els deures, per dir-ho així, o les obligacions, les responsabilitats sagrades, només aleshores tens drets. No pas si un irresponsable. I això he trobat que és sempre una, una manera molt diferent d'abordar les coses. No? Recordo, en recordo amb debats, a vegades en alguns moments també una mica eh, animat di entre portaveus indígenes que deia un deia doncs, prou de parlar de drets humans. No? Perquè n'ien molts que evidentment ogen per, per, per esgrimir les armes occidentals, sobretot des de que les Nacions Unides va provar per reconèixer els drets dels pobles indígenes no fa bastants anys, no? el dret a l'existència, el dret a transmetre les seves cultures, etc i deien, no, no, mantinguem-nos ferms en les nostres deures sagrats, en les nostres responsabilitats, perquè és, és aquest el, el terreny on nosaltres realment ens sentim segurs, eh? on podem desplegar el, el nostre ésser, per dir-ho així. No? M'agradaria, encara tenim temps, eh, també a portar una altra veu aquí, eh, una altra citació. Aquesta és d'una persona una mica polifacètica com el Jorge, diguéssim, és, és físic, és filòsof, és metafísic, és iòleg, en fi, mestre espiritual també, d'origen iranià, professor a Georgetown University, Said Hussein Nasser, i és de, és de tradició sofí, diguem de la part mística de l'islam, i penso que és interessant perquè, siguin l'última, almenys si l'islam es considera l'última gran tradició, diguem de bas mundial, que arribat històricament, té tota un, una visió precisament molt elaborada per dir sobre el, el que ells consideren la fi dels temps o els fenòmens d'acabament, diguéssim, no? d'aquest cicle de la humanitat. I aleshores, també en aquest moment ell va fer unes declaracions públiques i això és un extracte de, de, del, del seu pensament. Diu això, Diu, les persones eh, religioses, un, un punt encara, perdoneu, C. Sí, Hussein Nasser, que és autor d'una obra immensa, és també un gran expositor de les ciències islàmiques i del diàleg entre les ciències islàmiques, les ciències hindús i les ciències xineses, i també, de retop, amb les ciències occidentals. I dic això perquè massa vegades des d'Occident tenim arrogància de parlar de la ciència, i ja no hi posem ni un adjectiu a darrere, com si la ciència occidental fos l única o fos la millor, per dir-ho així, no? I penso que és el moment de, de, de resituar-nos, per dir-ho així, i el món és molt gran, eh, hi ha hagut moltes civilitzacions, moltes encara mantenen vives i vigoroses unes grans ciències de la natura, i no podem eh, deixar de constatar que aplicant fins a les últimes conseqüències les seves ciències han creat, han mantingut durant segles o mil·lenis a vegades la natura en un estat d'harmonia i de, de vitalitat, de fecunditat, com deia abans l'Andrea, mentre que no podem deixar de reconèixer que el desplegament, no de la ciència, sinó de la tecnologia o d'una part de la tecnologia occidental ha tingut un efecte destructor i devastador que ens ha posat en una situació realment de crisi sistèmica global. No? Per tant, és un moment també de reconèixer els mèrits de les altres ciències de, de la natura i Sey Hosenas és un gran expositor de tot això. Aleshores ell deia, diu en aquesta declaració que va fer fa poc «Les persones religioses, diu, amb independència de quina sigui la seva revisió, han considerat tradicionalment les calamitats d'aquest món com avisos o signes divins per despertar-nos. L'Alcorà està ple de referències en les quals les desgràcies o calamitats adverteixen del caràcter transitori d'aquest món» del caràcter efímer de les riqueses i del caràcter efímer del poder de les civilitzacions de fet afegeixo un apunt aquí també que m'ha crigat l'atenció amb trobades internacionals el punt de vista sobre el patrimoni cultural és completament diferent aquí tenim molt d'interès en mantenir, a vegades en rehabilitar el patrimoni ells consideren que no, que no s'ha de tocar que són llocs per anar a meditar a contemplar el caràcter afima eh? com aquestes grans civilitzacions han sucumbit, tan arrogants tan poderoses que es pensaven que eren mira quines restes queden anem allà, contemplem, meditem però no val la pena esmerçar esforços en conservar això, és un lloc que per ells, el favor que té és un suport per dir-ho per la reflexió i per la meditació bé, perdoneu punt. deia això, diu, el caràcter afima del poder de les civilitzacions, diu, per tant això és interessant els desastres i les calamitats són modalitats de gràcia que en sentit negatiu espanten però en sentit positiu poden ajudar a la conversió són doncs una invitació a la humilitat en aquest difícil període de la història preu a Déu perquè ens doni la força per recordar la realitat de la vida Per què som aquí què hi fem? Cap on anem? Per tal d'estimar-nos més i respectar-nos més els uns als altres i estendre aquesta cura no sols a tots els altres éssers humans, sinó també al món de la natura, a totes les plantes, a tots els animals, les muntanyes i els mars. I que siguem sempre conscients que tot allò que s'esdevé en aquest món té un significat més enllà de l'aparença i que pot ser un mitjà per atençar-nos més a la realitat. A majúscula.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 a Un petit apunt, aquest debat que ens l'Andrea sobre la patxa mama i, i que tu també volies um, aportar, a Jordi. Aquest, no sé si aquesta mare, que és cosmos o no és cosmos, és mare, no sé si són totes dues coses, aquesta mare no sé si és jeràrquica, si hi ha realment una relació de jerarquia entre mare i fill, o hi ha una relació d'amor, o hi ha una relació amorosa, encara que sí que hi hagi aquesta alçada no? entre mare i fill, aquesta mare que és nodridora, aquesta mare que és cuidadora, que cuida el fill, però a la vegada el fill també cuida aquesta mare, no? i seria doncs, aquest cuidar el que ens mancaria no? en aquesta visió. I això que comentava Gisela Maria, aquesta pregunta que ens feies de com ens relacionem amb aquesta terra viva, no?, davant la dificultat o la impossibilitat que, que genera contestar aquesta pregunta amb, amb, amb alguna mena de certesa, no? però sí que pensava que hi ha dos elements que en aquests temps que vivim d'acumulació de béns i a la vegada d'acumulació d'informació, aquestes dues acumulacions, hi ha dues possibles vies. Em sembla que podrien ser dues humils o vies que són el silenci d'una banda i la senzillesa de l'altra. El silenci que és en la natura i que seria una forma de rehumanitzar-nos davant d'aquesta acumulació d'informació, aquesta societat basada en l'estímul constant o en aquests flaixos visuals de la pantalla, de les xarxes socials mateix, que, que en comptes d'activar-nos em sembla que ens desactiven i que ens desconnecten ens connecten a una pantalla, però ens desconnecten d'aquesta mare i d'aquest cosmos. Um, aquest silenci que és un silenci interior i a la vegada exterior, que és un silenci que ens permet aquesta pausa, aquesta reflexió, i, i aquest espai, aquest temps per, per pensar, per repensar que som organisme viu d'aquesta terra que és viva, d'aquesta terra que és viva i i que és viva donant vida. És una terra que és viva perquè dona vida i, don... sí. I és viva donant vida. És una, una, una terra, com deia abans, nodridora, nodridora i potser també reivindicar una mica des de la posició femenina, aquesta feminitat que té la terra, que la trobem en aquesta patxa mama, a Marínndia, però que l'hem trobat al llarg i ample de totes les cultures, si ens en anem a Grècia i Roma, no? amb les deeses de la Terra, amb les deeses de la casa, de la casa martamisa, per exemple, amb Sibeles, la deesa frígia, amb Gaia mateix, que és Gea, no? totes aquestes deeses. Tot aquest patrimoni és, eh, que ens recorda no? aquesta feminitat de la Terra, i que em fa pensar que també és important tenir un compte per feminitzar, continuar feminitzant aquesta terra en el sentit de cura, en el sentit de cuidar-la, en el sentit de respectar-la, no d'expoliar-la. quatre minuts, molt poc, sento perquè se'ns ha anat el temps però m'agradaria que si hi ha algú que té alguna petita aportació per fer i la pot resumir un minut doncs, una pregunta o una aportació A puntualitzar perquè pocs són els apatges pocs són els apajoles pocs són els abolicions australians de moment Nosaltres els vam massacrar, els blanquitos blanquitos que hi ha i aquí, a l'últim torn de paraules pel públic, doncs, aquesta persona deia doncs, que va haver-hi un genocidi, que doncs, van massacrar eh, els pobles indígenes nord-americans, i en Josep Maria Mallarac em penso que li respondrà. ...de, de retorn de la sobirania territorial en els aborígens. Hi ha hagut un acte públic des de fa anys de demanat perdó. S'han creat museus del genocidi, a les grans ciutats australianes i ha museus del genocidi, jo, jo he estat ací' he vist com tots els polítics començaven els discursos demanant perdó per als genocidis, eh, reconeguent eh, els drets, la saviesa dels pobles indígenes i demanant-ls i permís per parlar en públic. Això no ho trobaràs a Estats Units o en altres llocs. Eh? I en alguns llocs hi han hagut canvis eh, positius importants aquests darrers anys. Però és veritat que eh, hi han aboorigens estudiants de la meva edat que de joves no eren considerats éssers humans. Sí, sí, sí. Fins els anys 70 no van tenir la consideració plena d'aquestes humans. Sí, sí. Hi ha algú sí. més que tingui una, una aportació, una pregunta, un comentari? És nou? Una, para una paraula més? Un apunt? Jordi? Visca la Terra. Jo tinc una, una expressió, eh, l'Andrés l'esmenta en el seu llibre, l'utilitzen, la cota, la a l'acabament dels seus actes i és un recordatori de que tots estem emparentats tots som una família i que tots no s'acaben els éssers humans eh? sinó tots els éssers vius visibles i invisibles estem emparentats i els acaben sempre les, les trobades les reunions, les cerimònies diguem mitaku tots som una família mitaku yeo yasin doncs uh, aquesta és la xerrada que es va fer aquest divendres, divendres 16 d'octubre d'aquest any 2020, al local de Núria Social, a Olot, i que organitzava l'associació Silene i també la residència Faber Llull, on precisament doncs, es trobava el eh, filòsof Jorge Richman, també politòleg Jorge Richman, aquí a, a la Garrotxa, precisament, i per això, doncs, entre altres motius, doncs, es va aprofitar que, que es trobava Richman aquí per uh, també convidar-lo en aquesta taula rodona, organitzada, com deia, doncs, per l'associació Silene, el coordinador de la qual és en Josep Maria Maiarac, que és doctor en Biologia Ambiental i és qui repartia els torns de paraules i jo crec que és una de les millors taules rodones que, que he escoltat darrerament o no, en molts anys en relació doncs, a, a la terra i a la crisi ecològica per tota, en fi totes aquestes diferents visions que hem pogut escoltar no? i que jo seria incapaç de resumir ara perquè doncs ens han compartit un munt de... de... En fi de reflexions inclús dons també de, de lectures més que interessants oi? Així és que aquesta nit d'aquest mateix diumenge tindreu eh, aquest àudio que he editat de la xerrada, al podcast del programa a l'eco de la vaï.org. Eh, aquest ha sigut l'àudio que us he portat avui. Reflexions imprescindibles i més que interessants per poder continuar aquesta transformació ecosocial que des d'aquí el programa don't intentem compartir cada diumenge de 5 a 7 de la tarda amb tots els oients d'aquí de Ràdio Les Planes, de la Vall d'Ustoles, la Vall de Cogolls i tothom que pugui escoltar a través d'internet a radiolesplanes.com. Així és que, quan queden 4 minutets per arribar a les 7 de la tarda, m'acomiadaré. Res més, gràcies per sintonitzar l'emissora municipal de Ràdio Les Planes, gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi